Bueno, ongi, momentuz ongi, ongi, ongi duakidea, hien dia alimatu da, eguta piko, uste badela, eta maloazioa positibua, ez? mota guztietako hien dia, ading guztietako bai, eta bueno, e, baina eskualdez bernietakoak eta euskalki desnonietakoak ere bai eta bai ongi ongi has euskas zorraztu baina laien e de berria ezagutu dut eta intza egin ja ni eta oro alkateari beste pertsona publikoierenola baiere badetu eta alfabera su bera, publiko euskal ani lotua argitarami baina kontziental zarete ba adierazpenak egiten bituzuen ere herritar e anonimoentzako belamaldi berrientzako eredugarriak ere bat eredu zenietela. Bueno, está que ni geiko eh. Se seguras que xiala ez dut azaldu behar izan eh, nor direnik, bai azaldu ezandu Julen, eh. bueno, bueno, ez da bertserraria naiz. Ona, corsete, bueno, está eta. Por lo normaltasunean, ez? No, eredu ez da garen. Eh. Está que ikasten ari emotentzako, ba, izango gara. hori Normal tasunean, ez du, hankal urrin, hankal urrin. <gall> Euskaldun merriei, bai, baina Euskaldun asko eta asko ere badirakero erabili eraldetik, askotan erdarara jotzen dutenak, ez? Ta. Bai, eta alderantziz ere, bai eh? guri errepasodara bat jendigutenak ere, bai. Euskaldun zarrak honitzen, ongi, ongi dominatzen dute eta honitzen, ez duzu, ezaguna biharrikan edo, persoanei bat izan, E, Euskal Luntzal bat eta errepaso da errake eman ere bai Egunerokoa mm. bai. bakoitzak ja, ere ja, Horia horia egunerokoa bakoitzak erabiltzia eta mm. togola